ומי ישום אילם, או חירש, או פיקח, או עדבר, הלא אנוכי אדוני, ועתה לך, ואנוכי אהיה עם פיך, והורתיך אשר תדבר. ויאמר בי אדוני, שלח נא ביד תשלח, ויחר אף אדוני במשה, ויאמר, הלא אחרון אחיך הלוי, ידעתי כי דבר ידבר הוא. וגם הנה הוא יוצא לקראתך, ורעך, ושמח בלבו. ודיברת אליו, ושמת את הדברים בפיו, ואנוכי אהיה עם פיך ועם פיהו, והורתי אתכם את אשר תעשון. ודיבר הוא לך אל העם, והיה הוא יהיה לך לפה, ואתה תהיה לו לאלוהים.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 ותיקח ציפורה צור, ותכרות את עורלת בנה, ותגע לרגליו, ותאמר, כי חתן דמים אתה לי, וירת ממנו, אז אמרה, חתן דמים למולות. ויאמר אדוני אל אהרון, לך לקראת משה המדבר, וילך ויפגשהו בהר האלוהים, ויישק לו.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 وخي رآية عنيام ويكدوا ويشتحبوا